Goeie dag maats, jylle is seker ook vol afwachting om te hoor wat nou volgende gebeur het met Gideon en sy mense na die vader Jahwe vir hom gesê het, dat hy Israel moet gaan bevry uit die hande van die medianiete en al die vijande wat nou daar is. So, hier gaan ons. Goed, nou het hier die baal, dit is nou Gideon, Al sy manskappe by mekaar gemaakt, en hy het vroeg, vroeg, vroeg die volgende oogend, het hulle laar opgeslaan by een fontein Harod. En die medianiete was nou aan die noorde kan. En toe praat Yahweh nou weer met Gideon, en hy sê vir Gideon, dat die manskappe wat by hom is, hoopeloos te veel is, om die medianiete mee te gaan verslaan. En vader sê toe vir hom, maar as hierdie klomp mannen nou die medianiete gaan verslaan, dan gaan hulle nou sê, hulle het het self recht gekra, hulle het hulle self verlos uit hierdie situasie uit. Maar dit is nie reg nie en dit is ook nie waar nie. So, vader wil hee, dat hy nou minder mans moet vat. Gaan dan nou en gaan praat daarvoor al die manne, sê jy dat allemaal sy oore dit mooi hoor, dan sê jy vir hulle, dat die wat bang is en wat bewe, maar kan terug gaan en wegdraai van die gebergte van geleed af. Hulle hoef nie te kom weg nie. En Gideon het toen nou so gedoen, en toe het daar 22.000 manskappe omgedraai, en 10.000 man het oorgeblij. Sjoe, dit arme allemaal hengse klomp mense wat oorgeblij het ook. En toe sê vader verder vir Gideon, Die manskap wat jy nou het, hierdie 10.000, is nog steeds te veel. Bring hulle af na die water toe, dan sal ek hulle daar vir jou uitsoek. En van wie ek aan jou sê, hierdie een mag met jou saamgaan, die mag met jou saamgaan. Maar as ek vir jou sê, iemand mag nie saamgaan nie, dan moet daar die man bly, hy moet teruggaan. Elk een mag nie met jou saamgaan nie, net die wat ek vir jou sê. En Gideon maak toe so, en hy bring die manskappe af na die water toe, en ja, wie sê vir Gideon, elkien wat met sy tong die water oplek, soos so hond lek, moet jy een kant laat staan, en elkien wat op sy knie voor oorbuig om te drink, hulle moet jy nou weer aan die ander kant laat staan. En Gideon het nou so gemaakt, en die aantal mans wat toe met hulle hand na hulle mond toe die water gebring het, en het so opgelek het, Dit was 300 man en die rest van die mans allemaal het op hulle knieën voor oorgebuig en dan het hulle die water gedrink. En toe sê Yahweh ja, vergiede om dat die 300 man wat die water nou so gelek het die water in, na hulle mond te bring in hulle hand en dan so te drink, hulle is die manne met wie hy nou hierdie medianiete gaan oorwin en dat al die ander manne kan hy nou maar huis toe stuur, hy het hulle nie nodig nie. Nou maats, hierdie medianiete was duisende, duisende sê ek vir jou, en hierdie Israeliete was nou net 300 man. So dit gaan weer eens een geweldige interessante strijd wees. So nou het elke man sy padkos gevat, en die ramswerings het hulle gevat, en hy het toen nou laat al die ander manne terug gaan na hulle tente toe, En net Gideon en sy 300 man het achtergeblei. En in daardie nacht het Yahweh weer na Gideon toegekom en hy sê vir hom, Staan op, gaan af in die laar, want ek geer het in jou hand. En as jy bang is om af te gaan, gaan jy dan saam met jou dienar buur af na die laar toe en luister wat hulle praat en daarna sal jou hande sterk word en jy sal, in die laar aftrek. En Gideon gaan toe af, saam met sy dienar Peora, tot by die buitenste lijn van die gewapenis, wat in die laar was. En by hierdie laar is nou die laar van die Amalekite en die Medianite. En al die kinders van die ooster, dit is nou al die mense wat nou die vijand van Gideon was. Soos ek jylle gesê het, hylle is duisende, en Gideon en sy manne is net driehonderd, so hy het nou in die nacht gauw afgegaan so en toe, want jy alweer gesê het hy moet gaan, en hy het nou gaan luister, wat praat hy nou als in die nacht, met andere woorde, hy het op hylle gaan spioneer, hy en sy dienskneg, en toe Gideon nou daar aankom, vertel die een man juist nou vir die ander man, een droom wat hy gehad het, en hy vertelt hoe vir sy vriend, daar rol een koek van gaarsbrood, hy draai om in die laar van die medianiete, en kom tot by die tent, en hy slaan die tent, dat hy omval, en hy keer om toe ondersteboe, en toe leer die tent daar, en sy vriend het daarom geluister, en hy gesê, weet jy, dit beteken nou niks anders nie, as die swaard van Gideon, die man van Israel, die Elohim het hierdie medianiete, en die hele laar, in sy hand gegee, dis wat dit beteken, En Gedeon het nou die verhaal van die droom en sy uitlegging gehoor, en hy het toe teruggegaan naar die laar toe van Isra, en vir hulle gesê, manne, maak klaar, want ja, we geë die hele laar van die medianiete in jylle hand. En hy het die 300 man verdeel in drie dele, dat hulle drie groepe is, en dan hulle allemaal het een ramswoorings gegee, en lee kruike met fakkels binnen in die kruike in die hand. Dit het hy vir hulle gegeen. Nou weet julle wat is een ramshoorin? Julle het moos nou allemaal gesien. Ek het moos vir julle geblaas op hulle. So julle weet nou wat is een ramshoorin. En een kruik is maar een groot beker, een groot houwer, waarin hulle dan goed kon gooi. Maar hierdie kruike was leeg. En een fakkel is iets wat die mens aan die brand kan steek, om te kan sien in die nacht. En hy hou aan om vir julle rikkie te brand. Julle kan een dag miskien vir julle paas vraag, dat hulle vir julle wees hoe een fakkel precies werk. En verder sê Gideon toe vir hulle, dat hulle moet kyk wat hy doen, en hulle moet precies doen, soos wat hy vir hulle wees om te doen. En hy sê, as ek en amal wat by my is, op die ramsoringsblaas, moet julle ook op die ramsoringsblaas, rondom die hele laar, en julle moet sê, vir Yahweh en vir Gideon. En toe kom Gideon en die honderd man wat by hom was, by die buitenste lijn van hierdie laar, by die, waar hulle nou begin, net mooi in die middel van die nacht, net nadat hulle, hulle ander waagte of hulle nieuwe waagte uitgesit het. En Gideon hulle begin toe en hulle blaas op daar die ramshoorings en hulle slaan die kruike stikken wat in hulle handen was. En toe die ander groepen nou sien dat Gideon nou dit doen en sy groep Toe begin hulle ook blaas en hulle blaas op hulle ramshorings en hulle breuk hulle kruike en hulle hou in hulle linker aan die fakkels vast en met die rechter die ramshoring om te blaas terwyl hulle uitroep die swaard van Yahweh en van Gideon. En hulle bly toe nou staan elkien op sy plek recht rondom die laard. En daarop hardloop die hele laar van die vijand nou. Hulle, die vijand self, hardloop en hulle skreeuw en hulle vlug, toe hulle nou al hierdie goed hoor, want hulle het toe nou nie mooi geweet wat gaat aan nie. En toe die 300 op die ramshoorings blaas, het Jawe die swaard van die een tegen die ander een gericht, Dit beteken, hulle was nou totaal en al verwaard. Hulle het nou nie meer geweet, wie is vijand en wie is vriend nie. En hulle het mekaar seer gemaakt. Hulle het tegen mekaar beklein hulle het nie achtergekom nie. Tegen hulle eie manne. Maar Gideonse mense het bly staan. Hulle het geweet wat gaan aan. En die laar het gevlug, die hele vijandse laar het gevlug. En hulle het gehardloop net na waar hulle een plekkie kon krijg. En toe is daar nou manne uit Israel geroep en hulle het hierdie medianiete achterna gejaag. En ook het Gideon boodskappers gestuur en hulle het naar die mense toe gegaan in Israel en vir hulle gesê, trek af, gaan kyk waar is hierdie medianiete en snaai hulle van die waters af, so dat hulle nie water kan kry nie. En die manne het toe nou so gemaakt en hulle het twee voorste, met ander woorde belangrike manne van die medianiete, van die vijande, oorheb en seeb, het hulle gevang en hulle het hulle twee doodgemaak en hulle het die rest van die medianiete achtervolg. Nou ons praat vandag net eers tot daar. Nou maats kan julle sien hoe een ontzettende groot weermacht hierdie was van die vijande en dat Gideon en sy manne net 300 was en hoe Yahweh dan vir hulle gehelp het om hierdie geweldige groot weermacht te oorwin. Vader het laat hulle somme die mekaar raak, en kon hulle nie mooi dink, wees hulle vijand, en wees nie hulle vijand nie, en hulle het toe somme mekaar daar beginne aanval. Sjoe, Yahweh help dan altyd, sy kinders uit, as ons wat Israel is, net getrouw by sy wette wil bly, by sy liefde wil bly, hom wil lief heen, alles doen wat hy wil heen van ons. Sien, Vader Yahweh vraag van ons, net ons harte, dat ons vir hom sal lief wees. Want as ons vir hom lief is, sal ons nie ons naaste seer maak nie. Want ons sal nie vir hom wil seer nie. Ons vir hom nie sy hart seer nie. Ja, maaikies, kom ons wees getrouw en vol liefde tegen oor Yahweh Shua en ons naaste. Mooi blij!